А він хіба не їде? Клод обурено фиркнув. Слава богу, ні. Мене нудить від самої думки, що я можу опинитися на одному кораблі з цим покидьком. Ні, ні слова, Юстасу. Слухай, а раптом на завтра вже немає вільних кают. Є, є, запевнив я. Я був готовий купити цілий пароплав, аби тільки позбутися його. Джи все? влетівши на кухню, закричав я. Увімкніть четверту швидкість, мчіть у Юніон Касл і купіть квиток на завтрашній пароплав для містера Клода. Він від нас їде дживсе. Так, сер. Містер Клод не хоче, щоб про це стало відомо містеру Юстасу. Добре, сер. Містер Юстас висловив таке ж побажання, коли просив мене замовити каюту на завтрашній рейс для нього самого. Я здивовано витріщився на дживсе. То він теж відїжджає? Так, сер, нічого не розумію. Я також, сер. За інших обставин я напевно довго обговорював би цю чудову новину з дживсом, видав би радісні вигуки, підстрибував навколо нього, і все таке, але кляті гетри досі створювали між нами незримий бар'єр. І я, на жаль, не втримався від того, щоб трохи вколоти дживса. Він тримався зі мною так холодно, не виявляв жодного співчуття Хоча чудово знав, що молодий господар опинився у скрутному становищі І непогано було б трохи підтримати його в такий момент Коротше кажучи, я не втримався від спокуси і дав йому зрозуміти, що мені вдалося все благополучно владнати самостійно Без його допомоги Ось так, все сказав я як бачите, все успішно вирішилося. Я знав, що все владнається, якщо не метушитися і не здимати хвилю. А багато хто на моєму місці почав би здимати хвилю. Так, сер. Рвати на собі волосся і просити поради й допомоги цілком можливо, сер. Але тільки не я, дживсе. Ні, сер. З цим я і пішов, залишивши його розмірковувати наодинці над моїми словами. Навіть думка про майбутню поїздку в Харрогід із дядьком Джорджем не могла затьмарити моєї радості, коли я оглядав у суботу свою стару милу квартиру і нарешті усвідомив, що більше не побачу тут ні Клода, ні Юстаса. Вони таємно вислизнули по одному відразу після сніданку. Юстас поспішив на Ватерлоу на десятигодинний потяг, а Клод вирушив у гараж, де я тримаю свій автомобіль». Я побоювався, що вони випадково зустрінуться на вокзалі і передумають, тому переконав Клода їхати до Саутгемптона на машині. Я валявся на канапі у вітальні, умиротворено спостерігав за мухами на стелі і розмірковував, як кажу, все-таки прекрасна річ – життя. Коли увійшов Дживс і подав мені листа. «Щойно передали з кур'єром, сер. Я розпочатав конверт, і звідти випала п'ятифунтова банкнота. «Господи!» – сказав я. – «Це ще що таке?» Написаний олівцем лист виявився коротким. «Дорогий Берті, будь ласка, передайте ці гроші вашому камердинеру. Шкодую, що не можу надіслати більше. Він урятував мені життя. Сьогодні перший щасливий день за останній тиждень. Ваша М.У.» Дживс підняв банкноту, що впала на підлогу. «Можете залишити її собі?» – сказав я. «Вона для вас». «Сер?» «Я кажу, що ці п'ять фунтів ваші. Їх надіслала для вас міс Вордор». «Надзвичайно люб'язно з її боку, сер». «За які ж такі подвиги, дітько, забирай, вона вам роздає такі великі суми. Вона пише, ніби ви врятували її життя». Дживс м'яко усміхнувся. Вона перебільшує мою допомогу, сер. Але яку ж саме послугу ви їй надали, хотів би я знати. Це пов'язано з від'їзду містера Клода і містера Юстаса, сер. Я сподівався, що вона вам про це не розповість. Мені не хотілося, щоб ви подумали, що я дозволяю собі надто великі вольності, сер. Що ви маєте на увазі? «Я випадково був у кімнаті, коли міс Вордор скаржилася на містера Клода і містера Юстаса, що вони найнеприпустимішим чином нав'язують їй своє товариство, і вважав, що в цих обставинах буде доречно порадити міс Уордор вдатися до невеликої хитрості, яка допоможе їй позбутися настирливої уваги молодих джентльменів». «Ах, ти ж чорт!» «Ви хочете сказати, що це завдяки вам вони звідси поїхали?» Я почувався повним ідіотом, а я ж його підколював і хизувався, що все владнав самостійно, без його допомоги.